Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd qala allah subhanahu wa ta'ala wama ataka murasulun faqadhuuhu wamaana hakum anhu fantahu baada kushkur allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wake rahma wa amanizifike allah subhanahu wa ta'ala asema totoote na kachokupeni mtu sasa namchichukweni na atakachokata sanaacho basi mkatazike nacho tuendele na dalaka yetu usulufu na halaka ya mwisho tukazungumzia kwamba hakuna mgongano baina ya sunna hakuna mgongano baina ya ya ya sunna tunasema uh, tutafasiri neno, neno taadul taadulukasema ni kwa kwa, kwa na usawa baina ya dalili mbili zikaonekana kana kwamba zinakugungana kwa katika Uislamu haipatikani taadul si katika qat'ian eh, kwa sababu haimkiniki katika dalili ambapo ni hizo kwa zinafanya nini zinagungana wala haipatikani katika dalili ya qat'i na dhanni kwa sababu qat'i yafidisha ya yakini na dhanni yafidisha danna kwa hivyo huwezi kusema ni taadul hiyo vile haijiniki kupatikana taadul baina ya dhaniat kwa sababu gani kwa wadhi ya wakifiki ni dalili ya zani na hii ni zani zote ziko daraja moja na zote zinaonekana kana kwamba zinagongana sasa utapata ipi na utaacha ipi haimkiniki kusema kwamba zina ziko sawa bali inaleta katika utekelezaji wa hukumu lakini pindi inapopatikana, dalili mbili Moja ikawa ina nguvu kuliko nyingine nikiwa inaonekana kana kwamba zinagongana basi hapo ufanye tarjih na kutafuta ili, ili dalili yenye nguvu ili itendewe kazi lakini pia kabla kufikia tarjih kabla kukimbia tarjih tukasema utafanya nini mwanzo utafanya, utafanya jamu. utajaribu kuzikusanya ili usitekeleze dalili zote mbili kwani kiasili dalili imeletwa kutekelezewa kazi wala si ku Kuhu. kuachwa. Kuhu. hiyo ndio uh, wakia wa dalili uh, katika sunna hakuna mgongano isipokuwa tukasema mgongano yawezekana kupatikana katika dalili mbili zenye nguvu moja. Nimesataka kusema hakuna mgongano katika sunna katika taadul yani kama dalili mbili ziko na wezani mmoja kisha zikagongana hai, hai, haiwezekani isipokuwa katika hali moja pekee yake nayo ni hali gani ya nask moja imekuja kufuta nyingine hapo yamkinika lakini mbali na nask hakuna taadul hai, mkiniki, haiwezekani kwa dalili mbili katika sunna ziwe zinafanya nini zina zinagongana zina kama leo tutaangalia uta u, utabikishaji wa sunna tumeona kama sunna ni chimbuko la sharia kuthubutu kwake na maana yake kidume na wanaopinga sunna wakisema kuthubutu kwake kuna matatizo na sunna za basi ni watupilie mbali sunna na nini na kurani peke yake tumeweza kugonga ufahamu huo akasema la suna ilihifadhiwa wa wa wa wakati wa masahaba, Sunna ikaifadhiwa wakati wa mataabi'in Sunna ikaifadhiwa wakati wa mataabi'in na Sunna ikaifadhiwa walipokuja mashekhe wa muhadithina kina Buhari na Muslim wakawa ni wenye kuhakikisha na kuzikusanya kuzi, kuzi, hadithi kama zile Sasa tuangalie matumizi ya sunna Je yes, suna hutumiwa namna gani ama wakati gani ama vipi kama chinguko la sheria Sunna yaweza utabikishwa kwa namna tano Utabikishaji wa sunna ni kwa namna tano Na unaposema sunna naona wengi na kidogo kaleta um, utata kama watu wa kufahamu na niko nishieleza kitabu ukisikia hadithi Matamshi haya yanapatikana katika somo la hadith. Kuna hadith, kuna sunna, kuna habari na kuna athar. Hadith na sunna ina maana moja. Ukisema sunna, ukisema hadithi ina maana moja. Ukisema habari, habari ni habari yoyote. Ikiwa ndani nini? Sunna na hadith. Upo kila hadith ama sunna ni nini? ni habari lakini si kila habari ni nini ni sunna hadith ama atharista sasa athar ni ile ni habari ambayo haina na nani na mtume habari ni, ha, ni ya athar ni habari ambayo haina na mtume mfano wake ni hadith maukufu ile inayokuma kwa kwa sahaba basi na kunasibishwa na nani na mtume alayhi salamu Sunna matumizi yake ya kwanza ni kufafanua Qur'ani. Matumizi ya Sunna ya kwanza ni kufafanua Qur'ani. Nataeleza namna gani Sunna ya, ya, yafafanua nini? Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, "Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin ma unzila ilayhi." Tumekuturimisha wewe Qur'ani ili uwabainishie watu ni kipi tunacho tulichokiteremsha. So katika kazi ya Sunna ama kazi ya Mtume صلى الله عليه وسلم mwanzo ilikuwa ni kubainisha Qur'an. na kuibainisha Qur'an ikaja namna tafauti tofauti. Ya kwanza katika hii nukta ya kub, ya kufafanua ni bayan al-mujmal ama tafsilul mujmal. Katika Qur'an kuna maneno ambayo ni mujmal. Mujmal ni neno ambalo limekuja kwa ujumla. Yaani limekusanya mambo mingi ndani yake Lahitaji hahitaji ufafanuzi. Eh? Kama mujmal Qur'an imekuja uh, mara nyingi utaona kuna neno limetajwa lakini ndani yake limebeba mambo mengi. Lahitaji kuja kufanya nini? Kufafanuliwa. Ndato mfano mzuri hapa kwenye kitabu tukapoa mfano wa aqimu sula. swala. Hii imekuja mujman. Swala hapa ni mujman. Swala gani? Hapa kwa sababu aqimu sula muslimamisheni swala kwa maana swala ni faradhi. Ni swala gani faradhi? hakim mustadrak alhakim Hasan alBasri yasema Imrani bin Hussein alikuwa sahaba alisilimu mwaka wa saba mwaka wa Khaybar na alikuwa ni mtaji Mungu na alikuwa hadithi nyingi kutoka kwa nani kwa biisa sallam na alikuwa ni faqih Imrani bin Hussein wakati wa khilafa ya Saidina Omar akatumilizwa tumilizwa kwenda Basra kama kazi pamoja na kuwafundisha watu Uislamu. Hu Ui Ibrahim ibn Hussein inasemekana malaika wakimtolea salamu. Alipokuenda Basra kama kazi pamoja na kufundisha Uislamu akawa yokuusanya watu na kuwasomea sunna, kuwasomea hadifu pia ni dhihirisho ya, ya kuonesha vipi hadithi zimefanya nini zimehifadhiwa maswahabu wakikusanyana wakielezeana kuhusu nini hadithi zikiandikwa na zikihifadhiwa imrani binu hussein akawa yawasomea watu nini hadithi sunna yawasomea waeleza tutusema hivi fakama sema hivi akaasimama kainuka bwana mmoja wakati ule mkusanyiko fakala akasema ya abanujayd eh ya abanujayd abanujayd ni kunia ya ibn miran ibn hussein kama title au sema labda nickname hizi ya abanujayd habirna bilquran eh bwa eh ya abanujayd tusomeni le quran بونى سنة وبن حديث ها فنظر اليه عمران فقال عمران كما جيوكيا ناكممبيا انت واصحابك تقرؤون القران ليه نWatwako mwasoma nini Quran timwijiwa Quran munayo Quran mwasoma Quran masomo ndani ya Qur'an wa aqimu as-salah niambie ni, ni swala gani iliofaradhishwa kwa nini waswali alfajiri kwa nini wasali dhuhri kwa nini wasali asri maghribi isha ulijuaje alfajiri ni raka 2 dhuhri ni raka 4 asri ni nne 4 maghribi raka 3 isha ni raka ngapi Nne ulijuaje antum taqrauna al-Qur'an an. Ninyi maisoma Qur'an wa atuzaka. Towe zaka. zaka. Wapi kwenye Qur'an yasema zakatul mal ni asilimia 2.5 2.5%. Ile bwana akashangaa. Akasema Ahyaitani Ahyaqa Allah Bwana shangaa amwambia ibni Hussein umenifufua. Allah bariiki. Ukweli Kurani, tue tue waje, suala, al ni kipi kweli? Qurani tusema kama swala ya alfajiri ni ngapi? Tulijuaje swala ya alfajiri? Kitajua tu nini? Wa aqimus sala. Samisheni. Samisheni swala. ما انا كما نني احييتني ومنففوا احياك الله حسن الباشر يا سماء فما مات هذا رجل الا واسبه فقيها من فقهاء المسلمين هو وانا حقف الا اكون فقيه وهو امما كما مففولي ووبي ساس اتاweza كفتا سنه ديني mmoja katika kazi ya sunna ni kufafanua Qur'an Tafsilu mujmal kufafanua mujmal maneno ambayo ni ni mujmal Na Mtume salam katika kufafanua hii Qur'an akawaifafanua ki maneno kizi tendo na kitahriri Sio si tu kwa maneno akisema akisema hata kwa vitendo Kumbukeni ha ha ha ha hadithi ya Aisha alipoulizwa kuhusu nini? so ila anhul anhulu kinnabi sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu tabia ya nani? ya mtume alihi salamu akajibu nini kwa mwenye kumuliza hal qara'at alquran ushayosoma quran yewe kana huluku hu quran tu tabia yake ni nini? quran akifafanua quran Doa Suyuti pamoja na wasomi wengine wakubwa wasema japo kwamba hutaona kwamba Mustafa sallallahu alaihi amefasiri kila aya kila neno la Qur'ani amekuja kulifasiri lakini amepeana ufahamu wa Qur'ani nzima Hiyo ni tafsirul mujman. Katika nukta hii ya kwanza ya kufafanua Qur'an kunao tawdihul lmushkal kunao maneno ambayo ni magumu katika Qur'an ye akaja akayaeleza mfano hadithi ya Adi ibn Hatim ilipotereka aya wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad min alkhayt al min alfajr kuleni namunyu namunye mpaka itakabainika Giza la usiku na Mwangaza wa asubuhi lakini hapo ikatumika neno uzi aji ibn hatim akachukua uzi mbili nyeusi na nyeupe akaziweka chini ya mto wake usiku akawaiwala huko kushughulia mto eh ywala kitungulia mto ywala kitungulia mto hakuna kitu ha, asubuhi Akatoka akaenda kwa nani? Kwa Mtume Hadiith Salla Allahu Alayhi Wasallam kumwambia, Sheikh bwana hakuna kitu bwana nimezungulia usiku mzima. <laughs> hakuna siweza kupambanua baina ya uzima usi na uzee, uzima upe Sisi tunamakamje muli ni. Inna usadaka idhan la'arid. We <laughs> basi mtu wako ni mkubwa mno. Hadifinyaji Ar-Riwayni inasema innaka la'aridul lkafa kishogo chako mkikubwa sana ankana le khaitul wal tahta wifadathik giza na usiku na mwanga wa asubuhi wote kwa shini mtako akanpafanulia giza uzima uupe na uzi mweupe ni nini giza la usiku na mwangaza <laughs> uh, wa, wa wa mchana Neno la shida likuja lilokuja likawa kwa kwa masahaba kulifahamu. Yagee <coughs> katika nukta hii ya kupanua Quran. Tumesema kwanza ni nini? Tafsiru lmujmal Ya pili ni tawdihul lmushkal kuondoa uluzito katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Tatu bayan maana lafzul Quran kufasiri maana ya maneno ya Qur'an Ikutremka aya wa lahum mastata'atu min quwwa Muandalieni nini kwa uwezo wenu nguvu Kisallama akasema anna inna quwwata hiya rami Hapa nguvu ni nini kurusha ehhe mishale mikuki waandalieni nguvu Hai iita kurusha ehhe na leo tuandaliwa sisi tuandaliwa sisi nguvu za kurusha si Syria si Yemen si Afghanistan si Iraq kila siku warushiwa mabomu maroket yawapitia na kuataremshia magomu kuuliwa ndugu zetu, watoto wetu, mama zetu, dada zetu. Allah subhanahu huwa ta'ala waangamize. Na tujalie kiongozi mwenye kutuandalia sisi nguvu. Allah sema katika Qur'an اهدنا الصراط المستقيم فاستعيتوا اللهم اهدنا صراطا مستقيما تنوذي نجيا ليونيوكا صراط الذين انعمت عليهم نجيا يا wale ulioneamesha saa sio nani walioneamesha tuleleza katika quran nabina wasidiqina washuhada wasalihin hawo walinaimeshwa Allah tujeatuongoze katika njia hawa waliwanaimeshwa ghairil maghdubi alaihim wala si sinjia ya wale uliyokasirikia au waliopotea nani aliokasirikia nani waliopotea Tusalim asema inna al-ma innamal ghadabu alayhim yahudu waliambawu munyezimu ni nani alyahudi wa inadh-dhallina nasara na waliopotea ni nani manasara nani atatuambia ma, maana ya aya hii tugelejuaje sisi allah aliwakashiria ni nani mayahudi na wale waliopotea ni nani ana Swara, sema hivi hakuna shida sio? Ena shida. La. Mwenyezi Mungu aliwakathiria Mwenyezi Mungu na waliopotea ni Jews and Christians. Mayahudi na Wakristo. Ah Sheikh, taratibu. Bwana leta chuki tena hapa. ehhe Bwana sima maneno haya wewe. E, Nisemaji ni 80 mimi. Wengi Qur'ani yuna we kufuati sunna. Tumesema waliopotea ni nani? Wakristo. Mwenyezi Mungu ndio wakasirikia ni nani? Mayahudi. Kisha tutamba shaka taratibu bwana, let usleke, chuki. let hate ni sawa tuzote nisa hawasisisi bwana. sawa kutoka wapi? hawa watu wamepotea hawa. Kisha tutafute uongozi kwa watu waliopotea tushambiwa hawa watu wamefanya nini hawa wamepotea kisha sisi tutafute uongozi kwa watu ambao kwa wapi eh si jambo geni kwa mtu kwa mkasiabuhi kushindwa ende wapi hajui atamlisha nini mke wake mtoto wake ye mwenyewe leo mimi nakwambia kuna watu ni wagonjwa najua ni wagonjwa lakini kula kulala nyumbani na anjiwa kiimbie kufanya kibarua na anachokipata hasikiri kujitibu kama sina neno mimi sina neno ndani anafikia kujouaumia wajua huumia waman'araz anzikri fa inna lahum ma'isatan dhanq nimesemeka atakao pia na nyungu, mtajo wangu maana kama kasema ni Qur'an na Sunna. Tuambiwa hawa wamepotea Sheikh. Sisi tukosana na wao. Tuwafuate, watatuongoza Mambo ndio kama haya. Bayan maana lafdhil Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala asema Hafizu 'ala salawati wasalati lusta. Wa qumu lillahi qanitin. Hifadhini swala zenu. Na hususan swala gani? Ya kati na kati Ni swala gani ya kati na kati? Lazim sunna, lazima sunna ije tuambie ni swala gani ya kati na kati? at na Nasa'i umpokea kutoka kwa Zuhur. Ibni Ibn, Ibn Ubayy hasema walimwambia Ubayda Mulizi Ali Saidina Ali kuhusu swala ya katina kati ni ipi? Ubaida kaenda kwa Saidina Ali na kumuliza ni ipi swala ya katina kati? Saidina Ali akamjibu Sisi tulikuwa tukidhani ni swala gani? alfajiri fajiri. Kwa Tanzania ni swala al-fajiri. Mpaka siku ya vita hasabu. Wakamsikia Mtume Ali salatu wa salama ajisema shagaluna an salati lwusta salati al-asr na swala kati na kati swala ya alasiri allah ajaze mioyo yao na nyumba zao moto tumesalama kwa apisa sawa so, walikuwa akiwazuia wakitaka kuruka uh, ile handaki wakiwazuia wasije so wakawashughulisha waka wakiswali asri ni baina maghrib na isha kizungumza mimi hawa na swala kati nakati swala ya asri Mwenye Mungu ajaze mioyo yao na nyumba zao na nini na moto vipi tukirejea sisi swala ya nani ya ya ya ustah ya, usta. ya kati ni swala ya? ya ya ya asri lazima sunna hiyo ni nukta ngapi hiyo ya kwanza ambao ni kufafanua Qur'an ambao kuna nini hapo tafsirul mushmal eh, kuondosha mushkal na kufafanuo kule ku, ku, kupia maana ya ya aya ya ya, ya, man, ya maneno katika katika Qur'an aina ya pili ya matumizi ya sunna ni la ama kuhusisha kilichokuja kwa ujumla kuna aya itakuja itazungumzia kitu kwa ujumla ehhe tu matakuja ta hususisha. Isipokuwa hiki, isipokuwa kile, isipokuwa hivi, isipokuwa vile. Na kunao matamishi yanayopatikana katika aya ya kuashiria kwamba hili neno limekuja kwa njia gani? Ya am ya ujumla, ikiwemo kulu Ukiona neno kulu ehhe Uje hapa imemaanisha nini? Am kila kitu mfano Kulu nafsi dha'iqatul maut kila nafsi taziqatu nafsi hakuna nafsi nimekuja kwa njia ya aam au ukipata neno limekuja kwa njia ya, ya ja kama imekuja jamian jamian ni pia imekusanya kila kitu au ukiona alif na lam lam ya ma'rifa ikiwa haiashiriki kitu alif na la maji naiko na uh, classification zake eh uh, alif na la ya ya ya kwa huyu the plan specific host au ikiwa haikuja kuashiria basi ina maana nyingine ambayo mustighraku kulli afradi li jins. Kukusanya kila aina ya kilichotajwa kwa mfano wal asr ان الانسان لفي خسر الله اكبر اوقاتك ان الانسان الانسان اي كل منadamu نجينا ما وكنا ما صيغه من صيغ العموم نعم اي اينما ننهو انهي الذي يشير الى jumla wamallamihum bima anzalallah faulaika humul kafirun wasyuhkum na ma yote aleteremsha allah subhanahu wa ta'ala ni nani ni kafiri hapa kwenye kitabu tunamfano wa am namtu sana wakati akafanya nini akaihusisha allah subhanahu wa ta'ala sema az-zaniyah waz azzani tajlido pole la wahide min huma mia tajalda mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume wapigani wote mpoko ngapi mpoko jumla az azaniyat alif na alif na lam eh japoku alif na lam hapa al sababu ya harufu shamsia kamaria kuna walimu wa hao eh lakini alifuna la lam kumaanisha kila mzinifu eh Kisalama kaja akaudesha akahusisha la si kila mzinifu ni mwazinifu maalumu tu kwa mzinifuote ndio lakini kunao waliotengwa na adhabu hii pale walipokuja mabeduwi wawili kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wamemshika mtoto wakona wamekuja na kijana si mtoto ni kijana barabara wa kwanza akaanza mtu sa Mustafa huyu ni mwanangu huyu bwana alikuwa amemwandika kazi huyu kijana wangu akapita na mke wake huyo akalala na mke wake sasa huyu bwana akaniitisha uh, kondomia na kijakazi kama fidia ya mwanangu nkamtumia kondomia na kijakazi nikampata mtoto wangu lakini baada ya kuuliza wenye elimu mkaambiwa hiyo sio hukumu. Hukumu huyu mwanangu apigwe bombo mia na mkee wake apigwe mawe. ehhe Hiyo si maana kumtusaala. Tumegawa nini Waladhi nafsi biyadi. Na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake. La yaqdiya baynakuma bikitabi Allah Ta'ala. Nitawahukumu baina yenu kwa kitabu cha nani? kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe bwana umetoka sio? Kijakazi chako wal raddu aleik. <tutu> Warejeshe kwako. Waala ibnika jaldumiyya wa tagrib Na kwa mtoto wako mpupumia na agurishe mji kwa mwaka mzima. Kisha kageuka akasema ya unais sahaba so, ewe unai ila mraati hapaa nena kwa mke wake huyo umuulize ati farjumha pige mawe mpaka afe tutuse na makaonesha wazinifu ambao wameolewa ama ameoa wao hukumu yao ni nini kupigwa mawe wala haikutajwa katika Qur'an so ni Qur'an imekuja kwa ujumla makaja akuhusisha isipokuwa hawa hawa yao ni nini kupigwa mawe ee, mpaka kufa hiyo ni aina gani aina ngapi aina ya pili ya matumizi ya sunna ambapo ni nini takhsisu laama kuhusisha kilichokuja wa am ya tatu taqidul mutlaq unao aya zinakuja bila sisa na makaja akaweka Eh? mfano Eh?Mfano nao tunao wassarihu wassariqatu faftau aidiya huma. Mwezi wa waki, kiume na mwezi wa kike wakateli mikono yao. Sasa si Sikila mwizi akaeka mpaka aibe ifike nisabu ambayo ni uh, robo dinari kile kina shoibwa, kile chio kile kimehifadhiwa na tena kuhifadhiwa kwake ni kwa nini kwa thamani ya kile kitu sio sonara auuza dhahabu kwenye mkokotenini hapa kuna mikokoteni ya fruiti imewekwa na yangu jana mkokotenini yake anti take vi, na vipuli akiibiwa ile sikasimahili pa kuhifadhiwa dhahabu eh? ikiibiwa pale hakati mwizi mkono hata hii binu pokojeni wote. Eh, hata mwizi mkono pale. Ni hapo ndio paliba kuhifadhiwa dhahabu. Naona masonara wana milango mingi huwa ukienda. Kunapokuwa mtu sana makaja akaika vizuizi, ehhe Huko umekuja bila kizuizi mtu na kusema la, mpaka iwe hivi, mpaka iwe vile, mpaka iwe namna hii ذو يانقا بياتسو ابوني تقيد المطلق لان نه احكام زائده وينغيظ حكم ايه اي مجيء كان ذا حكم متسلم كاياينغيظ نا ايه نا nyingine mfano Allah sema hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa hawatukum wa ummatukum mpaka eh, mwisho mmewharamishiwa kuwaoa nani mama zenu na na eh? Naha wa banatu kum na watoto wenu wa hawatukum na dada zenu eh Kisalama kaja akaongeza la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayajma'a bainal mar'a wa ummataha Kisalama kaja akakataza kuoa mwanamke pamoja na nani amati wabaina wa na baina na baina mraa na khalataha na baina ya mwanamke na halati yake yani huwezi kumoamshana pamoja na aunt yake pande zote mbili za baba na ya mama huwezi kuwaoa amati yake ama halati yake haikuja kwenye Qur'an tu sasa mkafanya nini akaongeza sio ahkamu zaaida uingeza kwa kukunywa pia aya nyingine in, inna maharrama alaikumul al maitata wadama walahma alkhizir wama uhinna bihi Ligairi lahi maharami harami nyama mfu, damu na nyama nguruwe katika bila khaibar sasa sallam aka kuliwa kwa nani punda eh punda wa kufugwa wale kuna punda wa msituni na kuna punda wa wa kufugwa sasa aka haramisha haramu kula nani sasawa akaongeza huku akaongeza kuharamisha kula hunda wa kufugwa hawaliiwelewe wale vingine <laughs> huana wala lakini Nairobi kule watu hula hunda wa kufugwa hiyo <laughs> ni ngapi ahkamu zaida ni a, a, matumizi ya sunna ya nne ya tano na mwisho ni hukumu ambayo haina asili yoyote kutoka Qur'ani haikutajwa kivyo vyote katika Qur'ani Mtume Salamu akaja aka akatuambia mfano an-nasu shuraka'u fi thalathatin al-ma'i wal-kali wal wa ni nyingine ni washirika katika ama watu ni mashii washirika katika mambo matatu maji moto maji malisho na moto eh haikuja hayakuja kunazungumza kuhusu masala ya miliki ya umma Sunna ikaja ikaeleza kuhusu aina za miliki miliki za umma ni hizi hairuhusiwi kumiliki maji malisho na moto moto kwa maana kila kinachozalisha moto stima umeme makaa miti eh, zile zilikoli zine haimilikiwi na mtu binafsi wala serikali wala shirika kwa sababu gani kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo ni muhimu kwa mwanadamu ukija ukim uki, ukimpa uwezo mwanadamu mtu a, a, Amiliki cha dadanisha wenzake kama leo tunavadhaninishwa eh stima kupawa shirika Kenya Power and Lighting kusimamia tena tusikufikufinafishwa bali ni kupa monopoli ukiritimba hakuna mwingine ni hawa peki yao shirika la maji Haifai fay kumilikiwa hata na serikali serikali yaweza kusimamia lakini si kumiliki itabakia mpaka siku ya kiyama mali nani? miliki ya umma eh leo tuna hali inapokuwa na shagala bagala eh yote ni kupeana nyongo Kuraani na sunna kutofahamu quraani na sunna na kuikataa na kufata miongozi mengine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mwenye ameisifu kama ni miongozi ambayo yamepotelea. Na kwa hapa insha Allah. kama mtu kuna atakua uh, na swali lolote. Subhanak Allahumma bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka kama natubu ilayk.